i anem ara a saludar el primer tinent d'alcalde, la república Jordi Gós. Molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. Doncs bé, deixem una mica davant de les paelles. Ara entrarem a en la paella perquè sé que ets un participant de sempre tradicional, però anem una mica al tema institucional del dia d'avui perquè hem tingut celebració doble. Primer, doncs, aquests discursos des de la sala de plens i després aquesta ofrena floral, un canvi en la celebració de, de la diada que fomentava pel nou equip de govern i que, per tant, eh, doncs, es provava, no? Sí Aquest any hem, hem volgut introduir, doncs, aprofitant el recentment inaugurat el monument Rafael Casanova, bueno, recentment ja fa un any, però vull dir que és el primer, la primera viada doncs, que tenim l'oportunitat doncs, de, de retre aquest homenatge al Patriota Català i per tant des del govern hem considerat convenient doncs, desdoblar una miqueta aquest acte que tradicionalment es va, es va fent a la sala de plens i també eh, fent una, una oferenda floral al, al monument. Uh, és cert que ha estat una organització potser una miqueta última hora perquè com sabeu doncs, amb el canvi de govern moltes, molts actes de la festa major doncs, ja estan organitzats de fa molt de temps però pensem que és, que, que és un bon inici i probablement doncs, de cara l'any que ve el, el, el, el posarem ja com una cosa, com una tradició més de d'actes de, de celebració de la diòleg. I fem referència també una mica al contingut de la celebració d'aquest any de, de la diada perquè està molt marcada un cop més per qüestions reivindicatives i aquest any doncs precisament també tenint en compte que és regidor d'Educació de, està molt marcada pel tema de la llengua a les escoles. Sabem que demà dilluns l'Escola de l'Anglada ha convocat una concentració a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament per donar recolzament a aquest moviment a la plataforma Som Escola doncs, per que no desapareixi la, la llengua catalana i que no es faci aquest maltractament segons diuen a la llengua catalana mm, suposo que estan informats i que per tant des de l'Ajuntament es dona el recolzament o no? Absolutament, tot el recolzament per part nostra tot el que representa doncs, la institució, l'Ajuntament de Tiana evidentment doncs, recolza com podria ser d altra manera doncs, a l'escola en català i que segueixi sent doncs, el model de convivència que ha estat donant 30 anys i que no entenem a que, ve, a que ve ara doncs, a tota, aquesta, tota aquesta història, quan aquí a Catalunya som un exemple, insisteixo, de, de convivència i harmonia entre totes les llengües i cultures que conviuen amb nosaltres. I dins d'aquesta convocatòria de Som Escola també eh, han proposat fer arribar als ajuntaments doncs, eh, la proposta que convoquin un ple extraordinari precisament per sumar-se i per reivindicar eh, aquesta continuïtat del model lingüístic català a les escoles. Bé, nosaltres el primer que hem fet a nivell institucional ha estat doncs, presentar una moció, per part d'iniciativa de, de, doncs, del, del grup que represento, d'Esquerra Republicana de Catalunya, el que farem és una, presentar una moció al proper ple de dimarts doncs, en defensa de, de l'ensenyament en català, I però a veure, no, no descartem doncs, emprendre qualsevol tipus d'acció encaminada doncs, a, a defensar i a donar recolzament a, a tota la plataforma i a tot el col·lectiu educatiu de Catalunya. I si més no, el que sí que sempre destaca, no?, que una jornada tan festiva que podria ser la Diada Nacional de Catalunya sempre s'hagi, doncs, de, de veure una mica enterbolida, no?, per temes de reivindicatius. L'any passat va ser la sentència del Tribunal Constitucional, aquest any tot aquest tema, i vosaltres en els discursos de, de, des de la sala de prems ja heu fet una mica palès, també, no? Sí, bé, a, a veure, certament, en, en certa manera, és lògic que cada diada sigui reivindicativa, perquè el problema que tenim a Catalunya és que no tenim un estat propi. Eh, probablement el dia que ho aconseguim, i jo penso que cada vegada hi estem més a prop, doncs eh, el dia que aconseguim doncs, aquest estat eh, probablement la viada passi a ser més una cosa de celebració que no pas de reivindicació constant de drets tan bàsics com pugui ser doncs, doncs, la llengua o en aquest cas doncs, l'ensenyament en català. Doncs primer tinent del calde Jordigós, moltíssimes gràcies, i a gaudir de les paelles, que suposo que ja ha sumat en un grup i tot preparat, no? Sí, sí, ara mateix m'enganxes, doncs mira, a punt, de, a punt de començar a remenar la paella. Però ja hi posaràs mà aquest any també o no? Bé, en un principi no era la meva intenció, però em sembla que no me n'escapo. <ríe> doncs que vagi molt bé el dia. Gràcies a vosaltres.